Belső közlés. Dall és szöveg első kézből. A szerkesztő Pálymárk. Belső közlés. A szerkesztő Pálymárk nevében is jó estét kívánok, Martonéva vagyok. Ma este vendégünk itt a stúdióban Szwerenedina Író. Műsorunkban, amely zenés-irodalmi műsor, írókat, költöket szoktunk bemutatni, és arra kérjük őket, hogy eddig publikálatlan szövegeiket hozzák el magukkal. A zenék kiválasztását is vendégeinkre bízzuk, hiszen gondoljuk azt, hogy ezek a zenék egyfajta tükör az ő személyiségükről, sőt az írásban is esetleg, vagy az írásukhoz is kapcsolódnak azok a zenék, amelyeket magukkal hoztak. Szóval, különösen szoros zenei írásnak a kapcsolata, amire majd a későbbiekben kitérünk. Két kötete jelent meg, mindkettő a Palatinusnál, a Pertu, illetve eve robbant az irodalmi életbe, illetve a Nincs és ne is legyen novellás kötete, amely tavaly télen jelent meg. Nem tudom, azt szokták rólad mondani, hogy késői kezdés volt ez a berobbanás, nem tudom, hogy mit jelent a késő, meg mit jelent a korán, de valóban. 30 éves voltál, amikor elkezdtél publikálni. Ugyanakkor tudom azt, hogy mindig jelen volt az írás a te életedben, csak ebből nem lettek publikációk. Mi volt az oka annak, hogy valamiért ezek sosem tudtak megjelenni? Félbe hagytad őket, sokszor torszúk maradtak az írások. Tehát mi volt a gátja? Mert nem tetszettek egyszerűen nem tetszettek. Lehet, hogy a, a szóval lehet, hogy nagyképűnek ségnek tűnik, de talán egyfajta minőségérzék, ami, amit ami nem bírtam el elviselni, hogyha ha, ha ő, bizonyos színvonalnál rosszabbak ezek. Ugyanakkor a másik irányban nem vagyok ebben ilyen biztos, hogy, hogy működik ez a minőségérzésem, tehát hogy, hogy meg kellett azt éreznem, hogy mi az a tólig, mit, mit lehet elmondani egy novellával, és egyáltalán, hogy, hogy mit akarok én elmondani, hogy regényt vagy novellát. Ennél te sokkal élesebben fogalmaztál, azt mondtad valahol, vagy azt nyilatkoztad, hogy Undorodom a mondataim. Igen, csak ezt már ez a... nem akarom ismételgetni, ezt a de, mondatot, az de így iszvámas, volt. Igen. Ez egy nagyon erős érzelmi kötődés a mondatokhoz, vagy a nem mondatokhoz. Tehát hol jött az a pillanat? A keret hiányzott ebből a szövegből, vagy mi hiányzott a szerkezet? Úgy, az, azt ö, ö, ö, szoktam mesélni, hogy, hogy a... a... A, én rengeteg regényt olvastam, és nagyon sokáig nem ismertem föl, hogy, hogy, hogy nekem nem regényt kell írnom, és hogy, hogy mégis mindig egy ilyen lendülettel, egy regény perspektívájából fogtam neki mindennek, és valószínűleg ezért sikerült félre minden, és, és ezért is nem tudtak megíródni. De eredetben regényt kezdtél, vagy mindig novellában nem gondolkoztál, csak azt... ez nagyobb léptékű volt, vagy nagyobb... Nem, ne, én nem neveztem sehogy, amit, amit írni kezdtem, csak, csak utólag azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon az én olvasói életemből hiányzott a rövid próza, és, és azt, amire képes vagyok, amire fülem van, vagy szemem van, azt így nem ismerhettem föl. Az is érdekes, hogy azt mondtad, hogy rengeteget olvastál, eközben folyamatosan írtál, tehát azok az olvasási élmények, amelyek ott voltak a fejedben, az is gát, hogy van egy minőség, amit tartani kell, amikor én magam írok? Hát hogyan, hogyan, Tehát ö, vannak ilyen, ilyen ö, tehát bármi, amit az ember csinál, és nem a, a világ történelem első ö, Művelete abban a műfajban, annak vannak olyan erős emléknyomai, amik tulajdonképpen szerepek, és amik épp annyira segíthetik, mint amennyire gátolják az embert. Mikor jött ez az áttörés? Tehát mikor volt az, amikor eleresztettél úgy egy szöveget, hogy jelenjen meg? Volt egy erősebb történetem, ezt félve nevezem történetnek. Abban az értelemben mondom ezt, hogy, hogy epikus morzsák és törmelékek ö, ö, voltak, amik nagyon ki akartak mondani, és az segített megformálni egy, egy, ö, egy elbeszélést. Amikor publikáltál, akkor te visszatértél azokhoz a félbemaradt írásokhoz, és azokat tökéletesítetted, vagy teljesen új témákat kezdtél el? Teljesen elfelejtettem őket, azt, azt jobb, jobb nem gondolni rájuk. Tehát abból nem lehet visszahozni, jöttek az új ötletek, jöttek az új... Néha-néha belelapozok ezekbe a törrelékekbe, de úgy látom, hogy nem érdemes velük foglalkozni. És, és meg is ijeszt, hogy, hogy az én, én emlékezetemben ezek, ezek jobb minőségű szövegek voltak, és, és emlékeim szerint az volt velük a fő problémám, hogy nem egészek, de ezt így revideálom, mert, mert ha, ha be, beleolvasok egy, egy ilyen töredékbe, akkor azért azt látom, hogy, hogy mondatok, rossz mondatok is vannak, és szóval, hogy picibe is rossz. Ehhez, amit mondasz, hogy az első kötetet meg a második között van egy ilyen fajta elmozdulás, és amit te érzékelsz, hogy egészen más lett a második kötet egy más írásbeli tudással. Hú, hát nem, nem hinném, hogy olyan ö, nagyon más. Jobban ismerem magam, ö, mint írót, jobban sejtem, hogyha van egy ötletem, akkor, akkor abból majd ö, két hónap múlva, mondjuk egy két oldalas írásnál, két hónap múlva mi lesz ö, ö, kis túlzással. Ami, ez, a, ez a fajta önismeret egyébként, ez az írói önismeret nem is biztos, hogy mindig segít. Ez csak egy új írói önismeret? Tehát ez elválik a egyéb én önismerettől? Töm, része annak, de, de szóval egy speciálisabb része, de, de hogy? Nagy a kontroll. Igen, igen, azt gondolom, igen. Pillanatokon belül meg fogunk Hallgatni egy zenét, amit te hoztál, egy Sákbrál zenét, és ne, nálad a zenének kiemelkedően fontos szerepe van, hiszen konzervatóriumot végeztél, ott tanítasz azóta zenelméletet, és nekem egy picit úgy tűnt a többi zene fényében, hogy nekem kilóg ez a zene de Nyúl hogy azért, azért, nagyon uh -huh. igen, igen, igen. szeretnék arra magyarázatot, Nagyon az, atipikus ez... választás szerintem az én érdeklődésemből. Egyszerűen azért is, mert hogy az ennyire szövegcentrikus zenék nem, nem annyira szoktak megérinteni. És abban az értelemben, hogy nem nagyon tudok magyarázatot mondani arra, hogy ez, ez a szám nekem miért, miért tetszik, Általában azért tudok magyarázatot rá, tehát ebből a szempontból is. Hűződik valami Rönös. személyes, ami miatt ez neked nem. úgy? Nem, nem. Én, én Jacques a, a francia tanulmányaim során találkoztam, és, és, és egyszerűen, egyszerűen megszerettem őt. ezzel a számmal is sok gondom van közben, hogy néha hamiskás, és így egyéb ilyen szakmai, és mégis, mégis kell... Akkor hallgassunk meg most egy atipikus zenét Jacques D'abord, d'abord, il a lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qui boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses doigts mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, On ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau Avec son petit manteau Avec sa petite auto Qui aimerait bien avoir l'air Mais qui n'a pas l'air du tout Faut pas jouer les riches Quand on n'a pas le sou Faut vous dire, monsieur Que chez ces gens-là On ne vit pas, monsieur On ne vit pas On triche Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer Et qu'on attend qu'elle grève, vu que c'est elle qu'a l'oseille Et qu'on écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là On ne cause pas, monsieur On ne cause pas On compte Et puis Et puis Et puis il y a Frida, qui est belle comme un soleil Et qui m'aime pareil, que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison Avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur Et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas Les autres Ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi Que je suis tout juste bon à égorger les chats J'ai jamais de chat Ou alors il y a longtemps, bien longtemps Ou bien j'ai oublié Ou ils sentaient pas bon Enfin ils veulent pas Enfin ils veulent pas Parfois quand on se voit Semblant que c'est pas exprès Avec ses yeux mouillants Elle dit qu'elle partira Elle dit qu'elle me suivra Alors pour un instant Alors moi je la crois, monsieur Pour un instant Pour un instant seulement Parce que chez ces gens-là, monsieur On ne s'en va pas On ne s'en va pas, monsieur On ne s'en va pas Mais il est tard, monsieur Il faut que je rentre. Simuá. Önök a belső közlést hallják a Klub Rádió zenési irodalmi műsorát, és vendégünk Szvorena író, és ott hagytuk abba, hogy zene konzervatóriumot végeztél. Hat-e, és hogyan hat a zene a te írásaidra? Nem hat, egyáltalán nem hat, azt szoktam gondolni, hogy a, a, a zenei képességek és a, a nyelvi, nyelvben való gondolkodás képessége az az agyban valahogy ö, ö, ö, nagyon szorosan egymáshoz közel van bekötve, de, de legalábbis, a, és egyébként hathatna, de én, én szerintem nem, nem hat. Tehát úgyse hat, hogy ö, zenei szerkezetekben gondolkodsz esetleg, tehát amikor írsz valamit, akkor ott egy zenei műnek a szerkezetében írsz, hiszen az volt előbb otthonos. Nem, nem, nem, nem. Tehát ezek a szerkezetek hasonlóak lehetnek azért, a, a, amiért, ha én nekem van, a, ö, ö, az agyban nagyon ö, ö, közeli... Ö, Típusú működések, de, de nem, nem, nem a zenére hasonlít olyankor az írás, hanem a, a gyökerük közös. Én szerintem, vagy ezt sejtem? Hát azt gondolom, hogy már akinél, mert van akinél nagyon kitapinthatóan ott van a zenei szerkezet, mondjuk Kerté Szimrénél, Tomasz Bernhardnál még az ő kettőjüknek a kapcsolata is izgalmas. Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy létezik csak ilyen zenei struktúrában való írás, hogy ott van mögötte a szerkezet? Ha te nem is műveled ezt? Hát olyan módon, hogy, hogy, hogy konkrét zenei művet, műnek a felépítését másolni, hát lehet... Égben, nem biztos, hogy másolás... Tehát, hogy, hogy valamilyen, valamilyen utalásszerű, vagy szal, mm -hmm. hogy forrásként használni, azt, azt, azt nem tudom. Tehát nem tudom, én, én ezt nehezen képzelem el, mert, mert nekem a nyelv az, az annyira a, a nyelvről szól, és, és csak, csak nagyon kívülről nézve tudom ezt gondolni, amit az elő, előbb mondtam, hogy, hogy az időben való kiterülésük és a, a, a már, mint a zenei gondolkodásnak és a nyelvi gondolkodásnak tényleg nagyon hasonló, tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem meg körbejárható és megfogható, tehát csak úgy tudom észlelni a a, a, a műalkotást, vagy egy részletét, hogy ha, ha időben, időben vagyok vetve, és, és íróként is ez működik, és olvasóként is. Miközben nekem volt egy olyan hipotézisem, hogy te annyira benne vagy a zenében, mert hogy ezt gyerekkorodott a műveled, hogy lehet, hogy ez gátolt egy ideig azt, hogy az írás szerkezete, mert a fejedben a szerkezete kötött volt is. Erősebb hát lehet, volt. sok minden gátolhatja az írást, úgyhogy a gátolásban végtelen számú a lehetőség. Úgyhogy az elképzelhető, de, de, de, de én inkább tényleg erre gondolok, hogy a szerkesztésnek ez, a, ez az időbeli dimenziója, hogy a, a feszültségfenntartás, a sejtetés, bizonyos motivum kezelési, lehetőségek hasonlóak zenében és irodalomban, de például ez a fajta dimenzió gazdagság, ami a zenében van, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy viszintesen is zajlik, és függőlegesen zajlik, ugye ezt, ezt, ezt az irodalom nem, nem tudja Ö, mögötte van valami, de, de sose fölötte. Tehát, hogy ez a, ez a fajta szinkronicitása, ami a zenének fizikailag is megvalósul, ez ugye nincs az irodalomban. Ugyanakkor, amilyen zenéket hoztál, és a következő, amit meg fogunk hallgatni, az majd egy mű lesz. Az nagyon hasonló a hangulatában, a színeiben, mint amit te magad írsz. Tehát, egy nagyon erős a rokonság. Uh -huh, uh -huh. Én ezt azért hoztam, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy az életműből egy olyan darab, ami szerintem könnyen adja magát, bár egyébként több többiet is lehetnek úrtáktól mondani. Ugyanakkor pedig, a, bár rengeteget jártam egy időbe koncertre, lényegében naponta, a kevés katartikus koncertélményeim egyike, volt a, egy Kurták koncert, amin ez is elhangzott. És akkor most hallgassuk meg ezt a Kurták darabot. Belső közlést uh, hallják, és vendégünk Szforenedina. Az elején a beszélgetésnek említetted azt, hogy a tere megvan egy regénynek, vagy úgy éreztet kezdetekben, hogy akár egy regénynek a folyásával, de hogy novellákat írsz, ebben mozogsz otthonosan. Ott van-e a vágy, hogy azért ez a rengeteg témagazdagság az regényé, vagy megmaradsz a kis prózánál, mert ebben mozogsz jól neked ez nem, a... nem, nem különösebben foglalkoztat a regény. Természetesen nem állnék ellen, hogyha, hogyha egy olyan anyagom lenne, ami, ami regényi akarja kinőni magát. Végülis ennyi, szóval meglátjuk, nem hiszem. Jelenleg sem gondolom valószínűnek. Azért ez nem téma nálad, mert ugye a témák azok, nagyon-nagyon gazdagak, és folyamatosan úgy tűnik, hogy jönnek. Nem tudom. Én Az én, én jegyzetfüzetem nincs tele, tehát én nem, nem az Jegyzetelsz? a... Jegyzetelsz? Szoktam jegyzetelni, én most ezt képletesen értem, mert a jegyzetfüzetet, mert azt én már az, azt is fájlba írom az ötleteket, vagy könyvek margójára végére. Szavakat? Ötleteket? Hangulatokat? Tehát mi az, ami mondjuk ebben a jelképes fizetetben, hogy gyűli. Hát a beszélgetés elején említett író, akit most már úgy, ahogy ismerni kezdek, az úgy veszem észre, hogy az, azzal tud valamit kezdeni, hogyha tényleg ilyen, ilyen ö, ö, epikus törmelékek vannak, de kifejezetten kevés. Általában sokkal nem tudok mit kezdeni, tehát attól azt az, az egyszerűen nem tudom megcsinálni. Tehát minél, minél inkább úgy tűnik egy anyagról, hogy ez valamire jó lehet, annál kevésbé tudom használni, és ugye ilyenkor is, ha, ha mások is jönnek novella ötletekkel, akkor az, az, az többnyire használhatatlan. Szóval minél, minél gyérebb és vékonyabb, kevesebb a, a, az ötlet annál inkább tudom mozgatni. És annál inkább elő, eszembe jut róla más. Tehát nem az ilyen nagyon készen kapott dolgok többnyire nálam nem működnek. Hát miközben valamilyen szinten készen kapottak az ötletek, mert nagyon belülről nagyon a tett történetei tűnnek benn. Nem tudom, hogy mennyi a személyes része, Mennyi az, amit hozol valahonnan, nagyon messziről vagy nagyon méről, de hogy ez a személyesség, ez hogy mozog a te írásaidban? Hát a személyesség az egy írói tudás eredménye, és, és a, az, a, a, tehát az, ha ezek saját történeteim lennének, akkor is ugyanaz az írói tudás kell hozzá, hogy abból mű legyen, mint hogyha teljesen idegen. Én legalább, az én ö, ö, írói alkatomra legalábbis ez igaz. Tehát ö, nekem épp úgy ö, a, át kell forgatnom a fantáziámban azt, ami velem megtörtént, mint ami bárkivel szól. Nekem nem, nem lesz attól személyesebb, vagy hitelesebb egy, egy ö, bármilyen kis ö, mozzanat, hogyha ha velem történik, vagy, vagy legalább test közelből. Ismerem. Mégis az olvasó azt gondolom, hogy folyamatosan azt érzi, hogy ott vagy egyes szám első szemében. Ha összegezni akarnám, hogy nekem mik a benyomásaim, amikor olvasom szóval annak az írásait, akkor az a nincs, a hiány, a tagadásnak valami nagyon-nagyon erős alapélménye. A nincs és ne is legyen ez a második kötetet cím az első kötetetből a nem, én, és néhány hiány egy másik novellának. Mm -hmm. Tehát, hogy miből táplálkozik ez a rengeteg nem-nem-nem? Azt gondolom, hogy, hogy én ezzel személyesen is sokat küzdök. Ez, ez olyas valami, ami engem, engem eléggé zavar, hogy ilyen, rugója, ilyen rugóra jár az eszem. Ugyanakkor persze azt Mi is ez gondolom. Ó, ez a, Ez tagadás, tehát hogy a... A, annak a, a tagadás és a hiány észlelés és, és a valamivel való szembehelyezkedés. Ugyanakkor az emberi gondolkodásnak valószínűleg egy alapformulája és egy, egy, alap, egy mozg, olyan általánosan mozgató ereje, ami, amit kiküszöbölni nem lehet. A... Mondjuk a novelláidnak a krédúja, a központélem az micsoda? Hát remélem, hogy ezt nem nekem kell megfogalmazni, az, azt én más, másra hagyom. Tényleg nem, nem nagyon zavarba hozna, ha nekem kéne ezt megfogalmazni. Én, én azt annyit tehettem, hogy a novellákat megírtam, Miközben a keret az mindig a család, vagy legtöbbször a uh -huh. család. Tehát, hogyha azt mondom, akkor lakás, család, tehát egy szűk térben mozognak a te novelláid, aminek számomra szaga van, meg tapintása van, vannak nagyon gyakran visszatérő szavaid, a szájszag, a kellemetlen szagok, a szegénység. Tehát erre mondtam, hogy valahonnan jönnek ezek a alapélmények, de honnan? Hát az írásban sajnos van egy olyan ö, ö, szűrő is, hogy, és a, az, az remél, abban is ö, lehet rossznak meg jobbnak lenni, hogy, hogy, ö, hogy az ember fölismeri, hogy, hogy mi működik abból, amit csinál, és, és, és, ö, és mi nem, és, és hogy magyarul megpróbálja elhagyni azt, ö, amit, ami, ami tapasztalata szerint, nem jó. Hát ezek szerint ebbe az irányba mutat az, amit én meg tudok csinálni. Tehát az én, én fejemben a, a világ nem, nem ilyen kevés színű. Nem ö... a szóval, szóval gazdagabb sokféle me, nehezebben megfogalmazható, hogy milyen magyarul. Tehát nem, nem ennyire valamilyen. Akkor, hogy lássuk, hogy milyen gazdag, meg milyen színes, megkérlek arra, hogy hoztál magaddal egy szöveget, ami még Ma is javít, Tudtál, hogy Ezt a részletet. Nem ez egy egész mű. Hál van egy, egy. Tényleg egy viszonylag rövid. Az a cím, hogy munkanéven ember. Az arcom ma gótikus, pokújjaimon türkiszkar kötőt pörgetek. Át egy szővegű, szemüvegen, mint egy földagat arcsont, a zsírfolt rajta hetes, hónapos.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 Választok egyet, és felső ajkamat a fogamra húzom. Anyám elém tolja a lottószelvényt, és begörbített mutató appa számaira koppint. Csontjai, mint a munkavédelmi cipők acélbetéte. 79 és 11. 16 éve aszisztálok ehhez a marhasághoz. Fogom anyám tollát, a koleszterinest, és x-eimet appa számaitól távol a második cellában helyezem el. 26-28. Nem állandó számok. Az elsőbség mindig appáé, aztán én jövök, legvégül pedig anyám, mert ő egyetlen x is beéri. Olyan ez, mint egy ötvenes évekbeli vacsora. Nézem a papírt, és lóbálom a lábam. Cipőpertlin végén összeverődnek a műanyag toldalékok. Appa két x -e szálkás, és kilóg a keretből, anyám én, mint a pödört bajusz. Az unokád, mondom, hogy beszélgessünk. Szüleim többet tudnak a kahatika indiánokról, mint a fiamról.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 Az itallapon horpadás, anyám keze nyoma, akarata őspáfrányokat présel a kövekbe. Köszönöm szépen, belső közlés, közlésmai vendége Szforenedina. Egy rövid novelláját hallhattuk Hányféle anyja és apa kép van, meg hányféle anyja és apa, ami nagyon fontos a te novelláitban? Nem számoltam őket össze. Nem is számszerűleg gondoltam be, Ön... hogy... Hogy kik ezek az apák és mindig anyák? Mindig attól félek, hogy nem elég sok. Tehát nekem mindig van egy ilyen félelmem, hogy, hogy ezek túl egy irányba mutatnak, de tényleg nem, nem tudom, nem tudok erre választani. Mert hogy nyelvileg különbséget teszel az apák és az anyák között, attól függ, hogy hogy nevezed őket. Mondj már néhány példát, hogy a apán meg a... Ő... Igen, hát a nevekkel ez egy, ez egy bonyolult probléma. Néha az a sandagyanum, hogy az is szerepet játszik abban, hogy én családokról, főleg a második kötetben ennyit írok, hogy a szülők megnevezésénél nem kell ezt a műveletet a névkitalálással megcsinálni. Ugyanakkor valamennyire mégis egyéníteni Szoktam, vagy szeretem a nevetet, hogy, hogy éppen csak ez a viszony szó, ami az ő szerepük, az, az fölismerhető legyen. Visszatérünk mindjárt ide, és most jön -e ismert egy rövid zene, Bachtól. Bachnak a kantáta, és megint ott van a tagadás, tehát hogy valahogy az se véletlen, hogy a zenében mi került ide. fontos hogy kik az előadók, hiszen a következő Bach, az majd egy Oscar Peterson feldolgozás lesz. Tehát, hogy mi szerint izgalmas az, hogy kik? Érdekes, hogy kik játszák? Hát a, a zenének, a, a, mint az irodalomnak az olvasás, tehát a, a, a, az alakja az úgy jön létre, ha előadják, tehát nem, nem tud nem lényeges lenni. Most attól függetlenül, hogy vannak olyan időről időre különböző ö, divatok, trendek, amik, amik persze egy ilyen, ö, ö, szóval így, így ilyen egyenruhásítják néha a zenét. Szóval néha nekem van olyan De érzésem, a hogy, pak hogy pak nagyon hal. hasonlóak a, az előadások. De, de hát, szóval, hogy, hogy ne lenne fontos? Tehát nagyon nem mindegy. Tehát bizonyos darabokat nem, nem, nem is bírok érvezni, hogyha, hogyha nem az én általam preferált előadó játsza. És akkor már csak egy nagyon rövidre van időnk, mert pillanatokon belül a sarnak, hogy kik hatottak rád, milyen novellaszerkezetek, tehát, hogy mi az, ami visszajön a te írásaidban, mint egy ilyen alap. Én a, a, a nagy, ö, a rövid prózával való ö, komolyabb ismerettségem, az, az tulajdonképpen a, ö, azokra az időkre datálódik, amikor én már írtam rövid prózát. A, aki, aki még ö, ez elé esik, az azért kosztolányi, tehát ö, kosztolányi rövid prózák azok, ö, ö, azok feltétlenül, de hogy ez nem azt jelenti egyébként, hogy okvetlenül ö, hatott is, mindesetre a, a, azt, a, azt a teret, amiről beszéltem, és azt a lélegzetet, amit egy novella tud, abból mondjuk mindenképp ö, ö, így ebből tudtam érezni. De egyébként a nagy, nagy ö, novella élményeim azok inkább későbbiek. Tehát már, már ö, én akkor rövid prózákat fölismertem, hogy azt írom legalábbis. Egy nagyon rövid kérdés. Rengeteg ö, díjat kaptál ebben a, elmúlt egy-két évben, meg nagyon-nagyon jó kritikákat az lendít rajtad, vagy egyszer csak az egy feszülést is okoz, hogy hát akkor az most. a típus vagyok, akit ez egy kicsit zavar, hogy bárhogy persze nagyon örülök neki, de aztán azon kapom magam, hogy zavar. Vendégünk a stúdióban Szvaren volt. A jövő héten Vári György várja önöket, a vendége Lanckor Gábor lesz, ő hozza a verseit. A mai adás elkészítésében Szegő János működött közre, a hangmester Burger Lajos volt, a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, Martonévát hallották, és akkor még a megígért Oszkár Peterson feldolgozásban bachot hallgassák meg.